Тетяна рішуче пірнула, заплела на глибоке, і виявилось, що це чуже і небезпечне для інших море саме її стихія. У неї виходило все. Уміла вгадати, який товар купити, щоб вигідно продати. Уміла взяти гроші у позику під вигідний відсоток і вчасно повернути. Потім сама навчилась давати гроші у позику і отримувати відсотки. Вкладала відсотки у розширення справи, і справа крутилася, крутилася, розкоручувалась. Оця їхня квартира – вже третя після малосімейки. Вони більше не стояли на базарі самі, не торгували. Минулися ті часи. На трьох точках працювали найнаті продавці. Анатолій жартував, що став експлуататором, наживається з чужої праці. Хоча, власне, син Віталій, який навчався в англійській школі, розтлумачив, що слово «експлуататор» Не таке вже й погане. Негативного значення йому надали Маркс із Енгельсом. А що поганого у тому, щоб надати безробітному роботу, а отже, можливість заробити на шматок хліба. Із філософських роздумів Анатолія вивів телефонний дзвінок. Тетяна кілька хвилин поговорила і зайшла в кімнату. Явно задоволена з того, що знайшлася причина поспілкуватись з чоловіком на нейтральну тему і розпочати спільну справу. «Толику, у Антуанетти проблеми. Просить приїхати». «Нас обох», – уточнив Анатолій, обмірковуючи, скільки часу може забрати такий візит, і чи встигне він туди, куди повинен неодмінно встигнути. «Втім, Антуанетта – святе. Допомогти їй у скрутну хвилину – справа добра й необхідна». «Звісно, обох». Тетяна Подумки благословила зовсім неблагословенну причину, яка змусила Анету телефонувати недільного ранку і збирати великий збір. Як колись, коли всі вони на перший поклик з'їжджались, то до Валентини, то до неї Тетяни, щоб допомогти, розрадити, прийняти рішення у складній ситуації. Коли рішення мало бути доленосним, як полюбляв говорити недавній лідер країни, де всі ми жили. Великий збір цього разу не міг бути по-справжньому великим. Половина його легітимних учасників перебувала поза Україною. Залишилося їх троє. Коворумом це не назвеш. Та попри все, допомогти подрузі і разом з тим покращити стосунки з Анатолієм, який знову вислизав із сім'ї за електричного вугра – це чудова нагода. Тетяна узялась наводити красу з енергією, якій позаздрила б і вісімнадцятилітня. Збиралася, мов, на перше побачення. Помила волосся, зачесалася, півгодини витратила на макіяж у тон дорогому костюму. Нехай і Антуанетта помилується, і Толик пригадає, яка у нього дружина. Покрутилася перед дзеркалом і схвалила власне відображення. «Мам, ви до стороженків?» Висунув носа зі своєї кімнати, Віталій. «Можна я з вами? Є тут один базар. З Дмитром перетерти хочу». «Вітеку, що за слова? Як ти розмовляєш? Базар? Перетерти?» Розпочала виховну роботу мати, в який ринок не до кінця вбив учительку. «Що то за тюремний жаргон? Такі слова використовують ті, хто має за плечима по три ходки». Мам, ну, з зав'язуй пиляти. Батька без кінця пиляєш, а тепер ще й мене. Я їду з вами. До базариліс. Антуанетта чекала гостей із черговим смачнющим тортиком. Анатолій ласо облизнувсь. Як це тобі, Анетто, вдається пам'ятати, хто із нас щонайбільше любить? Подумаєш, тонкощі, сумно посміхнулась Антуанета. Тортик люблять всі. Але не всі їдять. Ти знову на дієті, Танюшо? Я завжди на дієті, зітхнула Тетяна, з апетитом уминаючи вже другу порцію неймовірно смачного шоколадного із шоколадним таки ж кремом, просоченого коньяком і перекладеного вишнями, торта. Усім трьом не потрібні були слова, щоб розмовляти. Ні святковий торт, ні дорогий і новий поки що одяг Антуанетти, ні зачіска, ні підкреслена частота в помешканні не могли приховати пустки, що утворилась після від'їзду Маркіяна.